Ясновельможний пан вчинив резонабельно. Певна річ, ця ухвала викличе в народі відчай, а відчай і безмежна лютість ляхів, що зневажали всі закони природи, спонукають його до бунтів і повстань. Коли ж всі смути підіймуться в короні польській, де й без того сум'яття і безладдя в усіх станах в такому градусі, що далі вже нікуди, то, гадаю, сусідні держави втрутяться в ці справи, і наймилостивіша цариця наша, протекторша всіх народів греко-руської віри, допоможе їм від нестерпної людської кормиги звільнитися. При останніх словах Кошового по губах Воєйкова майнула загадкова посмішка – на все свій час, на все свій час, пане Кошовий промовив він, постукуючи пальцями в діамантових перснях по та табакерки. Цариця сама в своєму рескрипті зволила оголосити, що всіх православних під свій захист приймає. Та не тільки вона має вплив на справи польські, але й король прусський і австрійська імператриця, а тому вони не допустять такого рішучого втручання справи польських. Однак ти, пане Кошовий, вельми слушно зауважив, що ці сум'яття й безладдя у всіх станах корони польської терпимі бути не можуть. І коли вони дійдуть до такого градуса, що й коронам сусідніх держав загрожуватимуть, то ті держави втрутяться і цілком можливо Росія назавжди визволить. На цьому слові Воєйко зробив помітний притиск «Так». Назавжди визволить народ православний з підляцького правління. Якби Господь дав цітну Калнишевській, зводячи побожно очі до стелі. Ох, коли б тільки швидше, а то важко, ох, як важко. А що, пане? Та от із запорозцями. Хочу просити колегію, аби видали ординант про розквартирування військ російських на кордонах польських, які лежать поблизу нас. Що? Бунт цеворушення, смути, шваво мовив полковник, випростуючись у кріслі. Ні, хай Бог боронить. А от гайдамаки повсякчас у степи наші вторгаються, ну й чутки різні з корони польської приносять, і наших козаків покушують і зманюють до себе, щоб до захисту благочестия від гвалтів і смертельних тортур римських готувалися. Досі Кіш-Запорожський суворо карав усіх баламутів і стримував своїх козаків, але далі, боюся, не стане сили. А тим часом ця обставина вельми важлива, бо без втручання запорожців усі полчисті гайдамаків, як у людей в науці військової недосвідчених, дуже шкідливі для Польщі бути не можуть. При втручанні ж запорожців ті полчища можуть весь лад корони польської розвалити. У цій дражливій факції я й хотів просити вашої ясновельможної благорозсудливої поради. Кошовий пильно глянув на Воєйкова, але той усе ще тарабанив пальцями по кришці табакерки. Ох, нарешті промовив Воєйков, сумовито схиляючи голову набік. Яку ж пораду можу я дати тобі, любий пане Кашовий? Цілком натурально і резонно, що запорожці, чуючи про насильство, чинені над братами, обурюються і прагнуть захистити їх і віддячити мучителям. Дуже натурально і воїстину за всіма божими і людськими законами запорожців ніхто не може й осудити за це. Та хоч як схиляється цариця серцем до злигоднів рідного нам народу, але видати ординанс війську своєму на відкритий захист народу українського не може бо ця обставина тобто саме ординанс цей підкреслив він був би для інших держав свідченням її явного втручання у справи Польщі виходить війська які прибули сюди не на захист права і порядку державного і на випадок чого «Сподіваюся, підтримають персональну славу її величності», – обернувся Воєйков до полковника. Почувши це, полковник випростався, наче лінійка, в кріслі і багатозначно крекнув. А втім вів далі Воєйков, знову до Калнишевського з найобв'язнішою посмішкою – Найшановніший наш пане Кошовий, маючи на увазі слова мої, чини у всьому, як тобі природна твоя розсудливість підкаже. Кошовий низько схилив голову. На мить у вітальні запала мовчанка, яку порушували тільки звуки минуета, що долинали з залу та човгання ніг. Нарешті Калнишевський підвівся з місця і, звертаючись до Воєйкова,